Hallå Du heter Hallå. Conny Conny Conny Conny Meisel Vet du om det är Conny Meisel Vet du om det är Nej det vet jag inte eh, Det är en sån Professional wrestler Eller före detta ja. Som nu lägger upp Massa Youtube-klipp eh, Mot rasism Och typ för förkorta arbetsdag Och sånt Och så är vi tillbaka Ja Det var lite paus där Ja Lite tekniska problem Jag rapporterar om Conner Meser. Jag har hunnit sätta upp. Taj, det var han som han han var en professional wrestler och sen så gjorde han massa eh filmer filmen på fredagar. Ja. Och så blandar och så säger han någonting liksom lättsamt på en till två minuter något just typ han gillar svastikor eller pratade han lite om det. Han tycker det är rimligt med att ta emot flyktingar. Pratar han lite om det. Jag gillar inte politiker. Pratar han lite om det. Och sen så avslutar han på fredagar med att halsa en öl utan att andas. <här> Och så drar han in en snus också. Okej. Okay. Ja, Och så pratar han ju... gött göteborska. Liksom. Det låter ju trevligt. Det blir Nakenpodden 2.0 kanske. Vad menar du? Att vi gör en äh, filmpodd. Eller vad heter den? <laughs> en, en, en vlogg Kolla Och jag är modern Vågar du det? Nej Nej <laughs> Men Jag skulle göra 2.0 När vi hade vår Han Den långa killen som bodde här inne Ja Han och jag gjorde en vlogg Nakna Ja Det var ju kul Mm Men Vi lade ut den ja, Okej okay. Men ni gjorde den Den var för att vara ner i egen underhållningskuld kanske Ni var nakna tillsammans Och kände att ni började spela in det För att <laughs> ja. motivera det Ja Jaja ja. Eh uh, även om de skulle acceptera på Youtube. Nej, hur säger det, inte Nej. Inte. Det, du kan konst skulle jag? Nej. Hur vet du? Men vad har hänt då att en grej är om att uh, män snacken heter okej, okay, men kvinnor inte. Fast inte kön naturligt. Nej, inte kön. Kanske. Du hade ett uh, ämne? Ja, men typ på någonting med på att om antirasism. Jo, eh uh, alltså alla Stockholms kampanjer nu Folkets marsch. Mm. Knäppe nasse. <laughs> Jag tyckte att det var väldigt fyndigt och roligt. Jag gillade det. Och det går ju ut på att man ska ta en, en bild av eh, de som går i tåget. Och så kanske man i efterhand kan visa på relationen mellan Sverigedemokrater och organisera nazister. Eller, och så vidare. Ja. Men just, jag tyckte det var en rolig kampanj och någonting som många kan delta i. Och någonting som de också tycker är väldigt jobbigt med massa bilder. Och säkert när det är ett uttalat politiskt organiserat syfte. Och ta bilder på dem. Så jag tror jag att de kommer att bli obekväma. I den liberala hegemonin som vi lever i. Där demokrati är en viss, viss sak. Och det måste alla utgå från. Annars är de antidemokrater. Ja. I den så finns det ju... Mittfåran. Som alla ska hålla sig in, inom. Och så finns det extremisterna. Som för det mesta består av islamister, nazister och vänsterextremister. Ja. Här kan man ju tydligt se hur... Eh, olika extremistar tar och ger för varandra. Mm. Det var ju eh, den här talbilden på motståndarsidan. Ja. Det gjorde ju eh, granskning Sverige. Ja. Som är typ 3 kanske 4 personer som ringer runt till eh, olika människor som mittigrom och sen så är de har de ett eh, eh en en retorik och en argumentationsbana som de loopar om och om igen När de diskuterar med de här Typ queerfeminister och antirasister Och journalister och forskare och allt vad det kan vara Mm Och du förra gången eh, Som du var demonstration Mot folkets match Eller folkets demonstration Heter det folkdemonstration? Jag vet fan vad det heter Då uppmanar du dem att ta kort på motdemonstranterna Ja Och jag antar att det är därifrån de fått det Ja det är nog Men det är... Dom roliga, jag vet inte. Roliga kampanjen eh att ta Stockholma. Ja. Ja. Ja, det var eh, rätt kul. Det fanns mycket fint. Ja. Eh, jo, ja, mitt ämne eller det jag tänkte, jag var på bio igår och såg en film som hette Black Panther's Vanguard någonting på Folkets bio. Ja. Den var jävligt bra. Rent och ja. ja eller åt. Det är det vi gör i sommar. Det var nog komtar om svarta pantarna, man pratade lite av när de startade och vilka som var där. Det hade inte ju varit många eh nu levande gamla medlemmar. Mhm. Mm eh och det var liksom en historia om svarta pantarnas uppgång eh framgång och förfall. Nu tycker inte jag att det är ett förfall, men så när de när det började gå dåligt när de började ge ner napp och så på det gamla fängelset. Alltså så, så mm. man fick liksom hela storyn. Mm. Inte hela storyn, men från början till när när man ser slutet. Okej. Okay. Hur de intervjuat gamla medlemmar, de intervjuar en del typ journalister och politiker och snutare. Eh väldigt roligt. Än ingen infiltratör, en gammal FBI-agent. Ja men det kändes väldigt eh fullständdeligt och omfattande. Ja. Mm. Också att jag tyckte att de var väldigt bra och jag gillar svarta panterna och gillar det bildspråket och jag gillar deras politik. Eh och jag tänkte på det innan att eh väldigt mycket idag inspirerat av dem. Alltså allt från allmänna till blad till eh, blad så alltså ja, ah, skri skrift texter de har i någon tidning och så där. Okej. Okay. Eh sen nu kan vara kanske inte de som kommer på det från början heller, men Nej. mycket som till exempel allt och alla eh, nu och innan och många andra polisorganisationer vi har varit har använt liknande eh taktiker som de gjorde och taktiker. Kan mer än, eh, du mena nu en du kan bli inne klockan 6 i går? Ja, ja, det går. Okej. Okay. Men jag kan inte mycket. All Men i right. alla fall jag gillar att de innan och är det är i alla fall bildspråket som lockar lockar mycket och eh räs eh, politiska praktik. Mm. Och så tänkt på det att eh, framåt skulle göra något sånt eller är det sånt vi sysslar med kan man gå mer i den riktningen? Kan man upprepa det de gjorde fast inte göra misstagen och så vidare och så vidare. Ja. Yeah. Eh och det jag kommer fram till eller som där det står för mig är att de hade en en nånting om man säger kring. De hade eh missfatta sak och eh en kassorganisering. Ja, som är skit svårt att göra idag. Jag har ju tagit paus från nästan alla mina politiska engagemang för att jag har mikarat med jobbet och är trött och ska faktiskt rycka undan och mycket sånt. Ja. Men också för att jag har tappat lite hopp och tro. Allt jag har varit väldigt inspirerad och driven och så har det ju fortsatt. Ja, yeah. det det är de saken i kombination. Mm. För att jag är jättesvårt att identifiera vad min klass är, vilket är det som är vilket jag kämpar jag med, vilket jag kämpar jag för. Mm. Eh, och det, ja eh, men det var det jag ville prata om alltså. Men, men eh om vi börjar då, vad vad jag känner till mer än befolk en överlag men mindre än folk som sett en film skulle jag säga. Jag hade läst någon vecka, jag känner till vad de sysslar med till de hade frukostprogram för arbetarbarnen i Svartahuds. Mm. De gick som ett politiskt statement gick det runt beväpnade på stan för att alla för att skydda sig mot pigs som de kallar det mot poliser som brutaliserar i det här området. Ja. Mm. De ägnar sig åt de hade läsprogram för att bekämpa analfabetismen i sina områden. Ja. De hade tidningar. Eh, de var ett parti med antagligen mittställd upp i val. I slutet var det en, en utav dem ställde upp i ett val. Okej. Okay. Minns det nej. Eh, de var eh många framstående kvinnor verkar ha kommit där och som också var starka starka kvinnor rent politiskt feministiskt. Mm. Ehm jag tror att de utvecklade ganska stark antidrogpolicy eftersom drog kriget som sattes igång av FBI när de pumpade in droger i deras områden för att stabilisera det så rörelse. Är kanske inte bara det som en organisering överhuvudtaget fanns ju andra organisationer också. Ja. Mm. Som fanns bland Native American Island som gallringte riktigt lika progressiva får man nog säga. Eh men det är nog det som jag vet om de, de var väldigt duktiga på att prata. Väldigt många framstående personer som var väldigt duktiga på att prata som var väldigt kompromisslösa och aggressiva i sin framtoning på ett väldigt vältalat sätt om man ser till gamla mm. videor och sånt. Men utöver de sakerna vad vad gjorde de då om man ser på filmen igår? Jag är som sagt ingen expert och väldigt mycket det du tog upp där är det de pratade om i filmen okay. eh, till skillnad från lite andra skildringar eller artiklar eller Facebook-statser och så vidare som jag har hört och läst och sett om svarta pantarna mm. så har de ganska mycket fokus på våldet mot våldet eller för våldet? Nej, alltså på våldet eller okay. just den här repressionen och på svarta pantarnas egna våld och eh, de brukar inte så mycket våld i, eller så enligt de här men just det här med alltså vålds vad eh, heter alltså närvaron närvaron ja. närvaro av våld eller så när ja. man behöver inte brukar våld för att leva i en våldsam nej nej nej det gör liksom mm. eh men annars brukar ju ha till exempel det här folkgospel som man lyfte upp väldigt ofta när man pratade ja. så att fantan och det gjorde de och de enligt filmen och så här så gjorde han väldigt ihärdigt och länge det var inte bara en kort kampanj på Mm. ett halvår, utan det var men det var så mycket mer, och framförallt det här att de ville ha en radikal förändring av samhället, de pratade om revolution mm. de pratade inte om att vi ska rusta upp eh, våra hots och ge barnen mat, utan vi ska göra revolution vi ska förändra hur vi förändrar samhället underifrån liksom. yeah. mm. eh, så är det en väldigt radikal film, den mm. framställer Pantan som är väldigt radikala Mm. Men annars är det ju typ det och att partierna inte var ett parti fast det heter det. Mm. Eh de hade väldigt de hade struktur hierarkier ledare eh ja. de hade vetter kapitel jag antar att de menar då elever alltså att de var ett parti en kommunistbetydelse att de har varit avantgarde ja, medvetna arbetare som ja. organiserar sig läser sig och som agerar sen ska barn hos formusby. De var väl man hade väl man vist skattandet så hade de inte det. Ja, det tror jag är inte så säker. Eh Ja, jag sitter och så då var det de här tre grejerna, anti-våldsdelen, frukostprogrammen, tre grejer, eh läsprogrammen eh och lite sånt. Det var det var det, det är det som ni känner till. Ja, men det du... ska ju säga att de är ju alltså var ju en grupp som inte hade ett Mar 10. plan men så var ganska allmänt så Ulla vi Matvull vi och husrum med vi Julf Fred och frihet. Ja. Men alltså för att och de och över tid så växlar det ju väldigt mycket på hur anses vara ledare och bor de på vilka okay, förenings ibland jobbar de jättemycket med mot slutet av bland var det kanske mer fokus på eh läsningen och frukosten. Alltså det är menar att de var ju ganska okej okay. som rörelse. Ja, absolut. Ja, Åh precis, det är ganska svårt att peka att ja, men de är de här tre sakerna. Ja. Utan det beror nog på vilken tid vill man lära på under jätteaktiva när 10 år tror jag. Ja. Jag har gjort praktik nu i Rosengård. Mm. Eh och då har vi väldigt väldigt mycket barn. Eh och vissa av de här barnen har väldigt väldigt mycket hål och då kan man inte alltid bara laga det. Hålig tänderarna så hålig tänderarna precis. Då kan man inte bara alltid laga det utan då måste man ge dem medicin så att de desiderar alltså att de de vill vakna fast de blir helt om det drögar det typ fått någon ska kunna kontrollera om de inte ska komma ihåg någonting efteråt som någon tycker jobbet sånt där. Mm. Eh och en utav sakerna måste göra är att inte äta 2 timmar innan innan man får medicinen för annars kan ja det kan bli komplikationer. Mm. Eh så då så påminna det så vet jag att de har frukost på skolorna i där de går och så nu vet jag inte om Rosengårds skola finns längre. Det finns en skola som är uppe när jag vet inte hur gamla de är men i, det finns i Malmö så finns det för barn frukost i skolan i alla fall. Ja, eh, vilket ju är svinbra. Mm. Eh och jag tror jag tror att det är inte lika alarmistiskt eller eh, dramatisk brist på frukost för barn i Sverige eh 2016 som det var för eh, amerikaner. I, eh USA på på 60-talet. Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror inte att det är i USA är heller länge. Eh, eh, nej. Inte alls tillbaka står utsträckning i alla fall. Nej, för jag hoppas. Mm. Eh, och sen när det kom så där det var ju bort lite om man nu skulle organisera kring det menar mm. jag, som man skulle hitta gemensamt att nämna. Ja. Sen när det kom ett vapen så tänker jag väl att eh det var penet ett problem mer än en lösning om man skulle arbeta med polisbrutalitet i Sverige. Men det här tror jag nog att det så handlar det om att kunna försvara sig, att verkligen kunna skjuta. Ja. Men också väldigt väldigt mycket det här statementet och terrorbalansen. Ja. De påte en filmen hur jag antog att det var polisare som lokter runt med. Ja. Eh och så har de att hända något och så och de blir Ja. Eh och så har de vapen. Och så håll de säger på behörigt avstånd från väldigt noggrant. Ja. De låts inte i de stod där med de stora med sådana vapen. Ja. Eh och om sa de om polisen la en en kula i, i omlott alltså vet jag. Ja. Mantad rörelse. Ja. Så gjorde de det. Okej. Okay. Eh och sen underförstått om polisen sköt så skulle de också skjuta. Okej. Okay. Men just eh, Batman var ju också en ett statement en ja. Eh, Fast det är nog ingenting som vi, vi, vill är intresserad på. Nej, det tror jag, jag tror absolut inte att det är vapen, men eh äh, som till exempel är vi pratar om fotografering. Ja. Det är ju en sån sak. Om slutligen jag lite när de fotar ja eh äh, och filmar. Det ja. skulle nu blir bli inte utsatt för likaså eh eh äh, poliskesktion men till exempel i vissa delar av Sverige eller förorten så tror jag säkert att man har kunnat vinna politiska poäng på att filma hur snuten beter sig. En modern variant av det där finns ju överson nu som, som är copwatch. Ja. I större städer. Jag tror det finns i Philadelphia bland annat. Och där så är det jag vet inte om de avlöner eller hur de gör det, men de åker bara följe efter polisen mm. och filma. Eh vilket är rätt provocerande för de kläggånger många gånger så att de typ de begår övergrepp och sånt. Mm. Eh så det kan man ju göra. Jag vet, jag vet inte om det skulle vara kan schysst skulle det vara värt att göra. Ja, jag vet. Inte. Om man nu täna polisprioritet är en stor mm. stor grej. Jag kan tänkt mig att det är flera andra frågor som är viktigare. Ja, vad är det precis? Men det finns ju områden i USA som där poliser inte har haft filmutrustning på sig och filmar sig själva eller de har eh de har inte haft filmutrustning som filmar eh Alltså att de har det på bröstet. Ja. Och då har alltså har har det varit jätte jätte hög anmälningsfrekvens i olika stater eller städer. Ja. Och sen så har de blivit årlagda och har det på sig. Och sen så har anmälningarna bara sjunkit jätte jätte jätte grovt då förmodligen för att de har slutat nita folk. Ja. Eh, och det är ju alldeles sant. Det är ja, ju bra verkligen. för alla sidor tänker jag. Ja, även smutsen. Mm. Eh så det skulle kunna vara en modern variant om man orkar åka orka runt. Jag kan tänka att det är rätt provocerande. Mm. Äh... Men det märker man då gångerna i slutet av när man har filmat eller vet inte polis ingriparna har filmats eller bevittnats. Ja, så blir de ju väldigt stressade ibland. Ja. Jo men man blir väl det automatiskt även om man inte gör något fel liksom den om om man filmas eller eh om om någon skulle ställa mig en fråga mm. som jag skulle kunna svara på i lugnt sansat mm. samvarand så är det inte alls samma sak som om man skulle få samma fråga av en journalist som skulle filma ja. ja nej jag, nej jag vet sen man blir ju liksom mm. man vet att man är om på sig om även om man inte gör något fel så känner man att man inte vill göra för två Nej. Så ja, men det skulle inte bygga koman höll det någon på den här personen. Nej, det skulle bli obekvämt men jo men snutarna får ju det och de sysslar med våld så ja, där så reagerar de på annat sätt än vad man själv gör. Ja. Eh och vad var det med läs grejer? Det gör man ju för sig. Mm. Alltså tala jag väl det en gång i veckan. Ja, i vet året Lindängen. Jag Nej jag nej, nej, alltså där lokalerna i centrala Malmö. Så fint, så fint. Nej, heter det ja, Ariana. Ja, okay. Alltså det är AB för det. Det är det framgångsrikt. Eh, ja, men det är det nog det som ska vara och det är ju en bra grej liksom. Det tror jag verkligen, men eh jag kan inte reta området. Men det är väl där man finns. Ja, jag visste ju det är där. alltså jag menar absolut inte att de ska åka ut i Rosengårds Lindängen och göra den här grejen. Det det menar jag absolut inte. Nej, men eh det är så lätt att göra det, där, tänker jag. Och att det har varit mycket mycket mer jobb om att ha att organisera det på lindingen och göra det jobbet över det. Att två ungarna kommer hit, att två föräldrar och skit i den ungen att ta tåla åren sitta med dem. Jag tror att det är dubbel och trippel så står insatsen för det. För att det är en annan belastning för att det är fler medarbetare. Ja, fler och eh äh, vet inte. Sämre hur står det? Aha. Ja, det vill jag. Ja. De måste också okay. mycket annat få. Men, men de som tar den den den eh kommit inte det är typ flyktingar som vill lära sig nytt eller. Jag vet jag har jag har aldrig varit här så jag okay. vet inte men några tror jag är SFI elever. Okej. Okay. Och så är det annat. Jag läste nyheterna nu att det är bara är 1/3 av alla nyanlända som går igenom SFI jag tror jag det var så. Ja. Det är ju så jävla föråsa. Mm. Catastrophe is coming, tänker jag. Mm. Och det är bara för listan så mycket Patrina Sannandadi. Mhm. Mm som är en sån nationalekonom som som banar för den kommande kollapsen typ. Ja, okej. Eh Jag vet inte vad man ska kalla honom. Det är så lätt att kalla folk för rasister, men det är, det är dumt också för att det blir så o oh, o oh, inte eller man, man vet inte det skinner mellan klass Lund och Tinosalandje man kan kalla det vara för rasister om man inte vill diskutera typ men han är ju nationalekonom och så kollar han på siffror och så kommer han fram till att det är inget bra det här med invandring typ. Mm. Eh och han kom han han han, eh, han är utbildad i Chicago som är en sån ultraliberal mm. eh eh skola. Chicago skolan det är väl någon som eh ja eh i Chile. Eh jag fri ehm ja jag tror de har tagit eh, tagit eh, inspiration där ja. Ja men det var Chicago skolan heter han. Eh någon ekonom free, efter free, free, free man, tänker jag. Men... Freeman tänker man. Morgan Freeman har med överallt. <laughs> <laughs> efter revolutionen han är i... <laughs> han fick någon bästa pris. Ja. Eh ja, det var väl underpinna kött som de lät privata företag tjäna pengar på eh på skolor. De har tappat bort. Ja, precis, det. de fick ju, vad fan, eller så ja. de använder det som är experimentland liksom. Yes. Kan vi funka där verkligen? Vi testa. De tog bort det för några månader sen i Chile, sen är ju ensam kvar. Mm. Känns det bra? Mycket. Ja. Det är ju uppenbart ett vinnande koncept. Mm. Jag jag funderar på det här med att var i en bubbla. Jag har ju känt att jag varit en ideologisk bubbla eftersom jag hänger med vänstpark, varit inom vänstern, läst vänstergrejer och så vidare och så vidare. Jag har försökt ta mig ut ur det och jag har, lyckas, känner jag. Mm. Jag kan tänka utanför eller jag försöker tänka utanför boxen. Eh, men om man kollar på ett större perspektiv som Sverige som en bubbla, mm. typ politiker och sånt. Folkpartiet liksom som tycker att det är skitbra och ha ett system där man ska kunna tjäna pengar på utbildning. Ja, och där man kan ha skolor som går i konkurrens och sånt. Mm. Eh, för de det är rimligen om man ska försöka kolla på det här utifrån eh så är det bara Sverige som sysslar med det. Eh, alla andra inklusive USA, inklusive England och sånt, alltså riktigt på många sätt grisländer men i den här situationen så är de bättre än oss. Ja. Eh, om man inte kan se att man illa ute för de är ju jätte jättemycket för det är inte bara så att ja ah, men ska vi ha det ja men vi kan pröva det det här funkar inte ja men det korrigerar utan de är ju liksom ideologiskt för och bankar huvudet i väggen lika mycket som som som kommunlärare försvara Stalin liksom. Mm. Vad man än säger så finns det alltid alltid argument som man kan hitta för att för att försvara eh privata vinster i utbildningsföretag ja. trots att alla säger att det är inte bra liksom. Hela världen säger det hela. Mm. Eh. Vad livet är en sån bubbel uh, en sån bubbla, geologisk bubbla. Jag tänker att det är den större varianten det som jag <går> kände att jag befann mig. Mm. Eh. Uh, men nu är väntan som kvar i alla fall. Det ska bli intressant att följa dig i Chile. Mm och ja, fast om mer mycket annat eh problem också. Det får man se. Eller vad ja, då får man se? Men då ja, blir det är spännande <laughs> att se. Ja. Ehm men då att gå tillbaka till det där vi började. Mm. Eh klassen idag. Mm. Vad vi står klassen av idag, vilket är det revolutionära subjektet heter det så? Ja som svarta pantan ska det så var det faktiskt svart förort. Ja. Mm. Vad är det isvår i då? Med störst potential? Nej, alltså vilka ska jag solidariserar med? Vilka ska jag kämpa med, vilka ska jag kämpa för? Är det vänsterintellektuella på Mölndal? Är det andra generationens i de andra? Är det parti kommunister? Alltså hur står det? Jag vet inte riktigt vad för jag känner mig inte hemma bland akademikerna. Eh jag känner inte att jag är jättemycket gemensam med en hel del folk på Mollarn. Jag har inte särskilt mycket i gemensamt med socialdemokrater eller svensdemokrater. Jag har inte jättemycket i gemensamt med vit eh vit förstadels människor. För ja. Vad menar du? Ja, förstad. Ja. Ja, svå ut förstad. Alltså. Ja. Eh. Adelsstömmel. Ja. Åh, en liten paus oss bara. Ja. Yeah. Det var så fint i filmen så de film när, var de svarta pantarna träffade något sånt hillbilly gäng. Mhm. Mm som också organiserade. Ja. S Är det bara The White Panthers? Eller oh, typ? Ja. Nej. Eller ja, det fanns ord. Ja, Pantles. ja, men mm. det var inte det, men eh så var man så hillbillys som båtade eh, alltså prata om att de ah, men vi är fattiga. Vi är också fattiga, ni är fattiga. Vi blir utsatta av skit från polisen, ni blir utsatta från skit av polisen. Ja. Vi vill låta annat USA, ni vill låta annat USA. Ja. Let's work ja. alltså, det språktogether. Och så var det så en gammal gubbe typ hillbilly som har, "Ah, is there in my the black panther? Because ja. I know they're standing by me." Vad sa hon då? Vilka? Alltså pantlarna. Pantarna, det var ju för de har öppnit för träffar liksom. Jaha, okej. Okay. Det var de hade ett möte liksom. Det finns ju ett hillbilly party mm. eller red, förlåt redneck party sån typ är de diskuterar klass och pratar klass och sånt. Trailer park ja. är deras moraliska. Ja. Eh men om vi ska gå tillbaka till den frågan då. Eh mm. Jag vet inte om du om man kanske behöver ha om man behöver ha det där alltså så mycket gemensamt. Eh jag jag tänker mig att klassen är så differentierad mm. gentemot eh varann, olika delar, den är väldigt heterogen, mer heterogen än den har varit tidigare speciellt i Sverige som har varit så etniskt homogen. Det har ju tydligt könsuppdelat, det har varit en tydlig arbetsmarknad med eh, eh liksom bilindustri eh skogsindustri eh och såna saker. Mm. Eh, det var ju väldigt väldigt tydligt och lätt att identifiera olika grupper och man kunnat samla dem i fackföreningar och man har inte kunnat samla nästan alla inom i inom fackföreningarna och så har det funnits eh ja ett tiotal upp mot 2012 fackfören som kunna samla hel arbetarklassen i Sverige i princip under 1900-talet. Mm. Eh, så har det inte varit i USA och så och så är det inte nu längre i Sverige utan nu så finns det jätteolika grupper som alla är mer eller mindre maktlösa eh och är mer eller, har mer eller mindre tillgång till pengar men som ändå skulle vinna på att bekämpa kapitalismen bla bla bla. Och då kanske det bara är så att man kanske ska fly kan flyta med och försöka se minsta gemensam man nämner ha ett perspektiv av minsta gemensamma nämnare. Eh när man ska intressera sig för enskilda kamper som uppstår och inte försöka samla alla under ett och samma under en och samma paroll eller en och samma förening eller en och samma parti mm. alltså släppa det leninistiska enhetsprojektet ja. och låta människor organisera sig utifrån sina förutsättningar och sina, sina värderingar och så vidare så länge man utgår från klass mm. och maktlöshet för att den maktlösheten som människor i Rosengård ställs inför den kommer inte vara likadan på som den som du ställs inför som egenföretagare. Men mm. säg inte att din är mer eller mindre. Nej mm. nej. På vissa sätt har ju du kanske det jobbigare för att du måste jobba tio timmar. Du får ju ut mycket mindre förhållandet vad du gör och så vidare. Och så vidare. Eh än de än de gör. Mm. Eh och du men jag kan ändå göra valet eller ha ändå gjort valet. Så någon kan egentligen mm. ha ja, ja, det är ju så där absolut. Men det är ju som det är. Nu kan du inte göra att eller det kan Nej. jag säkert men men det är ju som det är liksom. Eh och det är inte så att du du tillhör ju fortfarande nåt typ av prekariat alltså os, os osäker okej. Osäker grupp liksom. Ja. Eh ja, men det tänker men det är dels för mitt yrkesval men också för min hela tillvaro. Ja, är det, så? det är så. Ja. Vi prickar livet att sitta i den här lägenheten med de här praktiska smäligheterna med de här villkoren för att leva. Ja. Du kommer ju och ut. Du kommer, det kommer gå till helvete för dig för det var har jag till helvete för mig. Ja. Eh och jag kommer till och med känna på mer pengar nu. Det första när vi går då rätt ja. En en när no, nu i juni för nytt jobb. Jaha, ja. då kommer ju känna mer än du tror jag i alla fall. Ja. Eh och så vidare. Eh sen så kommer du vara lite mer du har lite mer valmöjligheter, du har lite mm. kanske er, skruv, mer frihet. Ja. ja, precis så där. Så det är väl framåt då. Men ehm jag trodde jag trodde jättebra att du tar en paus. För hur dramatiskt värst läget än är eh så kan man inte hålla på och kämpa på om man inte bettar om hjälp. Nej nej visst. Och bara borde inordent mentalt liksom ja. och politiskt så det funkar inte. Man måste ha eh, egen hälsovård liksom. Ja men jag känner mer om och med att man faller tillbaka på att skola vård och omsorg och infrastruktur att det blir de viktiga frågorna i då i samhället för att det är så jävla hårt utsatt. När du pratar om privatisering och sådär. Ja. Att vårdfrågan är ju jättehet nu. Ja. Att där är ju... Ja. ja men det är ju den stora frågan som man skulle kunna organisera brett och stort kring. Ja. Och som folk gör. Och det har varit 20 000 i... Mellan 10 och 20 000 de har demonstrerat i... Jag vet inte fan vad det var. Dalarna? Jaha, uppe i landet. Ja. Eh det var 25.000 och det var typ ökande ökande. Ja. Eh. Fanomenalt. Ja. Det är alltså en enorm maktdemonstration. Ja, men verkligen. Är det inte någon större på nåt 10-talet i Sverige? Ja, visst. Eller den största kanske. Jag vet inte. Eller? Ja. Ja, det måste det varit. Ja. Och det är helt tyst. <går> ja. Då är det. Eh Ja, komt han. Mm. Nej, eh, alltså ah, absolut. Mm. Eller som eh vet du barnmorskemottagningen BB eller mödra jag vet inte fan vad det heter. Mm. I Stockholm, Sofia heter han i privatklinik. Mm. Privat mm. Så hon ska läggas ner nu. Och då har det gått så långt att man måste stå och försvara privata kliniker. Mm. Man vill inte att den ska lägga ner för att det finns inget annat. Nej. Eh Och då har det gått långt, tänker jag. Mm. När gör vi folkliga upprop för att en privat klinik lägger ner? Mm. Om folk är överhuvudtaget är intresserade av det. Eller bryr sig om det är privat eller Det kan folk köra där för. Nej, det kan man inte, men jag tänker att det säger någonting om att det finns inga alternativ eller att Och ja. Norge vådes jävlarkast. Men det är bara kolla på på Skåne eh människor eventuellt flyga till Danmark för föda. Mm. Eller vi har ju med sån kom som jobbar på BB. Där är en kvinna arbetar ombord och tar bussen till Malmö. Tar väl en halvtimme. Fast fast ambulans var på, vad hade hon macht där? Växte. Det kommer så det var låtsas just det. Nej. I Sverige alltså utanför Malmö. Jag okay. fast det. Nocken de inte skicka en ambulans så det finns igenom vårdrätt. Ah, okej. Okay. Så han har sagt att nej men du får ut ta bussen och gå man till Malmö. Ja. Ah. Eller tåget var det. I Norrland diskuterar de om att det skulle kosta pengar va en gång. Vänta, 300 spänn. Eh. <laughs> men jag var på ett föredrag för några veckor sen eller så, diskuterade situationen i Spanien. Ja. Ah. Och då Mm. Och då var det en allians av aktivister så här som har gått ihop till ett parti. Mm. Eh och de tillsammans med Vänsterpartiet har hade tagit makten i ja men det var Barcelona eller Madrid. Eh och har gjort och då är det ju rätt konst alltså det är rätt konstig regeln men det finns säkert historiska skäl. Det första året så får de som vann de får göra vad de är, de vill dit taturen liksom. Ja. Uh -huh. Eh och sen efter ett år då kom liksom eh kommunförsamlingen in och så får man börja ställa den saker till liksom uh -huh. som en svensk eh, kommun liksom. Ja. Sitter och så de har bara gjort hur jävla mycket grejer som helst det. Uh -huh. Och nu härnäst så stod det på tur att de skulle kommunalisera återkommunalisera alla dagis. Mm. Uh -huh. Och idag i praktiken gör det olagligt att ha privat uh -huh. dagis. Ja. Uh -huh. Eh så det går väl att vända på på liksom i, i den bästa världen. Ja. Eh yeah. nu är det en annan situation där det var som sämst 2011 eller någonting och sen 13 eh då var strax under 25 arbetslöshet i Spanien. Mm. Och eh äh, hälften av alla eh äh, hälften av alla bos eh tomma bostäder i Europa fanns det Spanien samtidigt som de hade en enorm hemlöshet mm. för att de blev utskickade folk kunde inte betala hyran eh och det blev jättemycket tomma lägenheter mm. bankerna vill inte sälja, sälja sälja dem till folk det fanns ju mycket folk som minst som behövde någonstans att bo men de kunde inte sälja inte dem till någon. folk kunde ta till mig och då var bostäderna värda mer på pappret mm en att man sällde ut dem för yeah. pengar. Eh Det är rätt vidrigt. Ja, men det är ju jättekonstigt att så inhumant system. Ja. Kapitalismen är väldigt konsistenssystem då. Ja, precis. Eh uh, Ja. Och så är vi ju en man har ju märkt nu i deras år att vi Oj. Det här bubblan du pratade om. Men att man ändå lever i en väldigt internationell värld. Ja. Och där saker och ting hänger ihop så jävla sten åt. Mm. Och det brinner i kandrar nu. Och då blir bensinen lyrare. Viktigare att produktionen ja, blir lite. lyrare. Ja på... det påverkar ju olje. Känner du av det? Vet du vad? Nej men det är nog så lite. Men ja, det okay. påverkas ju så att säga. Ja. Nej. Eh. Och skulle det fortsätta brinna där i tio år så skulle det verkligen märka. Men varför höjs oljepriset? För att eh, tillgånga miskar. Varför gör det? För att eh, det brinner. De kan inte producera olja. Jaha, kan man producera olja? Okay. Ja, som oljesand eller fan inte. Ja, okej. Okay. Fracking, är det det? Nej, fracking är gas. Gör de det till olja va? Nej. Inte så här. Det är det bara naturgas som har ja, ja okej. Okay. Ja. Eh, det har påverkat Venezuela jättemycket tidigare. Ja. De mm. är också oljeexportörer. Mm. Eh, och ekonomin går pissigt. Men håller de på med fracking? Nej, de har Nej. bara vanlig hel kolig olja. Ja. Mm. Det går inte så bra. Hela världen går åt helvete. Jag menar det känns lite så. Jag röstar ju för till världskriget/förvärlds. Alltså hur troligt det kommer hända? Ja, världskonflikt. Eh, alltså inte att vi sitter i skyddsrum och fankige, men att det blir ett jävligt spänt läge. Ja. Och eh, så inkluderar det med lite internationell terrorism. Eh, ja. då tror jag vi har en... två två poäng på det eller två grejer på det. Mm. Israeliska staten trycks tillbaka jättemycket hela tiden, mm. vilket tror jag är skönt. Mm och oskönt sant det för det kommer ju in över att de kommer spränga bomber emot mm. mig kanske. Eh och två jag är as skräf för att Storbritannien ska lämna EU. Mhm. Mm det har ju så jävla oroliga för att... för då kommer EU bli svagare både marknadsmässigt och socialt och bla bla bla affärsmässigt eh men också militärt vilket eh jag tänker att Ryssland kommer att vara väldigt glad för. Och om det blir på det viset så kommer och det ser man ju hela det ser man redan nu hur eh svenska folket och Sverige närmar sig NATO. Mm. Det kommer ju bli definitivt om det är så att det inte finns något EU som kan stötta upp. Jag ser hända en militärmakt av EU:s dignitet alltså som är annat än militärt. En jag ser att Sverige ska vara med i NATO som bara är militärt eller bara man backar upp varandra i sociala frågor upplevt ska fråga också men det är först och främst en, en militär aggressionspakt eller aggression. Jo, det blir aggression ja. för att man det som man använder använder den pakten. Det är jag jätteorolig för. Det är bara en en en sån eh, Eh uh, amatör en mesig uh, tanke jag har men den jag har fått den och så har jag tänkt lite på den jag tänker kan tänka på att det är, alltså jag skulle jättegärna bli motsagd men det är ingen som som jag tagit upp det med som har sagt emot mig kring det här. eller i alla fall uh -huh. sagt det det den den logiken håller inte för att och sen så förklara. Jag. jag tror att logiken håller men jag tror inte att det är någonting vad jättegod för för jag tror inte att drogitans sammankänns Alltså krisen i Europa är så mycket djupare än Storbritannien ja. och den militära, alltså det du pratar om med den enheten, EU som ett särskilt projekt håller ju på att trofas av NATO. NATO håller ju på att ta över den delen och då kommer EU inte vara, alltså jag tror EU håller ju på att kalkulera liksom, inte bara Storbritannien och skulle vi hamna i en situation eller en tidsålder där konflikt eh nivån ökar där eh Ryssland eh, blir alltså där konfliktnivån ökar där vi närmar oss ett, ett typ som kalla kriget. Mm. Yeah. Då kommer ju NATO få ännu mer makt och då kommer det vara NATO som är den stora spelaren och EU kommer vilbo ja. Så då. Eh ja, ja. Så jag tror att det relevanta få igen ubliant säkerhetsaspekt är hur det man ska gå med nåt eller inte. Ja, uh, jag tycker inte det. Men eh uh, jag jag är inte säker på att det är nödvändigtvis uh, behöver vara på det sättet. 2020 screening och att kunna vända sig mot EU. Nej, varför? Det? Eller hur då? Det är bara att de bländar god vilket Alltså NATO-länderna skulle kunna vända sig mot EU. Ja, men det, är, det finns ju flera NATO-länder som är EU-medlemmar. Ja, men jag tror att våpen ska hamna högre än pengar. Om det inte finns några pengar. Alltså om det är ekonomiskt... Fast då måste ju EU förgöras först. Innan, och då finns ju inte EU. Är, att, förgöras på ett sätt. Eller vad, då får vi göras? Alltså, man, England kan ju inte liksom attackera EU på något sätt. Eh men NATO eller NATOländerna. Alltså det alltså det jag menar är var i makten ligger vilka som bestämmer om man ska ha en konflikt med Ryssland eller inte och så vidare och så vidare. Att i en värld med höger konfliktnivå så kommer NATO vara stora spelare, NATO kommer visa sin egen eller NATOländernas ska vi säga. Ja, fattar de som har vapen då är det de som har överhanden. Ryskarna. Ja. Eh uh, och ja men det det är en kris så är det motsatsvänt liksom. Nu är jag jätte nu är jag ute på jättekilgisnings Ja men det är ju det är hela pogonal <laughs> här på total handlar ju förfarande om kilgisning. Men jag tänker att NATO är mer internationellt och det det, det där det finns ekonomiska intressen dit och NATO. EU har ju ekonomiska och andra intressen fram. Så då var det paus där och så kommer vi tillbaks. Jo, det knäcker vi då. Eh av ah, oss har då sista året. Mm. Nej. Men eh, vi lever väl i en tid av förändring. Eh vi får se vad klass tar vägen, vi får se vad som händer med NATO, vi får se vad som händer med Storbritannien. Eh ja, vi får en sista grej. Vad vad, vad vår lyssnare, vad heter Josef, han sa att matte Nej, omåt om, om så att vår tjänstbord passar. Nej då, vet du. Vi ser vad vi ska ta. Inte äver. Ja, men kanske ja. Vi gör det här för din skull Josef, du vet va. <laughs> det sitter här i 130. Det skulle precis backa kunna ringa det man ska nu. Ja ja, men det det är inte samma sak. Tack för det då. Hej. Hej. Sätt till med folket så att de knackar på ett åt ordslutigt sätt. Okej, inte... kanske räcker med att man säger att jag kommer halv 10. Ja, men du sa 10 i gjorde typ. Ja ja. Okej, sis. Ooh vill man ha podcasta? Eh, vi tack. Vi sitter och fick inte. Ja. En podcast. Ha? Ser bra ut. Ska jag jag ska inte störa dem i. Eh, vi kan eller vi. Och vi står som fan. Ja. Eh, varför sitter ni i rucket? Sitter ni? För det är sexigt.